Наїхав Косинський і на Рокитне, і на Білу церкву. Білу церкву він прибрав до козацьких рук. Та не встигла й оком змигнути. Тікала шляхта і ксьонзи з білої в одних підштаниках. «Тепер, мабуть, Януш Остроський тіпає собі чуба, що колись зачепив Косинського у Рокитному», – спитав Кирило. «А на що йому тіпати?» подивився на наливайка і відповів Кирилові дід Максим. Янош Остройський у 30 своїх літ був уже волинським воєводою і перейшов із нашої і свого батька Віри у католицтво. Опісля він як син наймаєтнішого у всій Польщі і Україні князя став краківським каштеляном і першим сенатором поміж сенаторами у Сеймі Речі Посполитої. А те, що Януш Острозький Косинському і козакам похід у свої землі не подарує, будьте певні. Та й нагода, аби не лаяв його король, що він першим напав на козаків. У нього тепер така, що кращої не вигадаєш. Козаки ж то напали на нього. У Януша та й отаких, приміром, як черкаський староста Олександр Вишневецький, що відкинулися від своєї віри, при самій згадці про козаків. Закипає на губах слина Бо ж як-не-як як, А однієї вони були і з козаками віри Та й якого можна чекати добра від того Хто стоптав Бога свого І перекинувся до Бога іншого Ні Такі проти своїх ще скаженіші Лютіші Від них милосердя не жди Де тепер той Косинський? Чи в білій церкві ще? Чи куди рушив далі? Невідомо що то воно буде? І дід Максим запитливо глянув на Наливайка. Наливайко мовчав. Він слухав діда і слухав, як мороз щипає натерте снігом обличчя, щоки розгорілись вогнем, від того малинового, на щоках горіння снігові наливайкові вуса стали підтавати. Мокрим інеєм взялися й брови, лише ніс, як світив на нього місяць. З одного боку був чорним, а з другого – голубим, і видавався від морозу іще рівнішим і тоншим. Дід Максим і дядько Кирило, Аску Чугури і Петро та Яків розтривожно дивилися на Северина. Від наливайка, вже як від княжого сотника, вони чекали чогось нового – і про Косинського та Козаків, про князя Василя Остроського та його сина Януша, а ще може і про те, чи знає король Жигмонт, як допалися поляки до України, як вони мають українців за худобу, за бидло і душать та нищать православну віру. Та Наливайко мовчав. Лише раз і вдруге він тернувся шиєю об комір кожуха, ніби той комір був йому затісний, Зітер збрів вогкий Іній і сказав «А чого ми сюди прийшли?» «Хай справді», – вигукнув дід «Я розтеревенився, а ви, хлопці, вам би слухати Беріться за кучугуру, бо де там наша під снігом галя?» Петро з Яковом знову взялися за лопати Так, що держаки в їхніх руках позгналися До них наливайка Діда і Кирила білими оберемками полетів сніг. Копачі вривалися у замет, як борсуки, і через кілька хвилин наливайко з сватами дивилися на їхні шапки вже згори. «Бе!» – раптом почулося, чи то з-під снігу, з-під репучих чобіт та лопат, жбура й шийки, чи спонет з мінливого змінливого морозяного полагкотіння, в якому срібно горіла посама небо земля, Дихав невидимий під снігами гусятин. бе Жалісливо потекло над вовчими і зайчими слідами, і так само раптово стихло. «Звідки і що воно бекає?» Підняв до місяця вулса дід Максим, дослухаючись, ворухнув вухами і, аби собі не заважати, перестав дихати. Кирило ж, так то навпаки, нагнувся до чобіт і став наслухати кучугуру. Хтось бекає? Та де? А може, то нам причулося? Спитав святівналивайко. Петре, Якове, і ви щось чули, чи ні? Петро і Яків перестали копати. Вони стояли на дні розкопу і прислухалися теж. А ви? Спитав перегодяш Бур. Бо ми з Яковом почули це бекання добре і подумали, що це Северина, хтось із вас бекнув від морозу. «Та який, прости господи, чорт міг бекнути серед нас?» – опустив з місяця вуса у Кочугуру до Петра Якова дід Максим. «Коли я грішним ділом подумав, що це забекав, притомившись хтось із вас?» «Таке скажете?» – обурився Петро Жбур. «Та для нас розкопувати і викидати сніг те саме, що викидати пух. Ось гляньте!» І Петро з Яковом замиготіли лопатами і сніг голубими кім'ями обсипав наливайка діда Кирила так, що вони на крок відступили. Котрис із снігових кам'яхів усе шупав дідові на голову і збив шапку. «Ви ж глядіть, як будете так копати, то не викиньте під гарячу руку мені на голову і горошкову хату, бо ще мені замість шапки не вистачало на голові горошкової хати». Нагинаючись за шапкою, крикнув у яму дід Максим. Крикнув і замовк, бо знову оте Б затремтіло в повітрі, як морозяні іскри. Відкопуємо димар. Стріха. Бачимо стріху і одвірок, двері. З снігової глибини почулося дихання жбура. Це їхня хата. Галю, Галю, тітко. Северина, як звати Галину матір? Докія, тітка Докія А що? Нагнувся над яму наливайко Тітко Докіє, тітко Докіє Галю, Галю, як чуєте, то відзовіться Смоляним своїм басом загув Петро